Там провів тривожну безсонну ніч, а вранці кинувся на узлісся виглядати Плата з походу у володіння степовиків. Плат з'явився ближче до полудня. Ще здалеку Ран помітив, що кожен з його бійців везе на коні щось перед собою. Коли вони наблизилися, Плат зіскочив з коня, обнявся з Раном і трохи виновато промовив. «Ми мусили їх зв'язати і натягнути на голови мішки». «Розв'яжіть негайно!» – вигукнув Ран. Доки бійці знімали дівчати з коней і звільняли їх від мішків та ремінних пут, Ран розпитував Плата про похід. «Цей Лерій розповідав Плат, почувається в степу досить безпечно, тож у похід він забрав усе військо». А в городище залишив кількох старих зі списами й ножами, і не так для оборони городища, як для охорони рабів. І що? не терпілося ранові. Ну, спочатку, коли ми ввірвалися в городище, вони спробували з нами битися. Вишикувалися в шеренгу, наставили списи одне, друге. Та що ти тягнеш? вигукнув ран. Довелося одного з них убити і двох поранити, хоча, зважаючи на їхній вік, можна припустити, що від ран вони теж помруть. Після цього вони склали зброю. Ми захопили старшу жінку і запотребували чотирьох дівчат-цнотливець, бо інакше пригрозили спалити село. Жінки знайшли трьох. А замість четвертої хотіли підсунути непорочну, але не дівчину, а дівчинку або молоду жінку, яка ще не родила. «І кого ти вибрав?» – запитав Ран. А «Я вибрав головешку з вогнища і почав припікати старшій жінці сідниці. Аж коли почувся запах смаженого м'яса, вона вказала на схованку, де тримала ще одну дівчину-цнотливицю. Мушу визнати, що її варто було ховати, але дивися сам. Плат кивнув на дівчину, з голови якої боєць щойно стягнув мішок. Ран глянув і відчув, як його вдарила невидима блискавка. Ще добре й не роздивившись дівчину, він зрозумів, що все його подальше життя буде причетним до неї, і що з нею буде пов'язане багато його ранових радощів і страждань, утіх і мук, насолодий болю, щастя й туги, світлої пітьми та ще багато чого такого, що він навіть не знав, як і назвати. Це сестра Ларі. «Рідна!» «Що?» – нахмурився Ран. «Тепер Ларі воюватиме до кінця!» «Та він і так не збирався з нами миритися!» «В його городищі вже облаштовано хати-в'язниці для нових рабів, яких він має набрати з рангорода!» «Так?» – зловісно посміхнувся Ран. «А в нас таких хат нема!» Де будемо утримувати рабів, коли розгромимо ларі? А влаштуємо спеціальний табір, весело почав плат. Обгородимо плотом шматок степу, довкола поставимо вартових, а рабам усередині дамо лози, очерету і мотики, хай будують собі півземлянки для життя. А годувати ми їх будемо залежно від того, як вони працюватимуть. «Ти дуже мудрий, плате!» – сказав Ран. «Але чи годиться тримати людей у кошарі, як овець?» «Людей – ні», – спокійно відповів Плат. «А не до людей можна?» «Це як?» – зацікавився Ран. «Дуже просто. Той, хто програв битву – не до людина, а той, хто переміг – над людина, Хто ж вільно орениву – просто людина. Хоча над ним постійно висить загроза переміститися в той чи інший стан. Тому краще завжди бути переможцем. Плате, Ран схопив його за передпліччя. Скажи, я здолаю Ларі? Може так, а може і ні посміхнувся, блиснувши зубами Плат. «Я ще достеменно не бачу, але точно знаю, що на тебе чекає інша, не менш важлива битва», Плат лукаво вказав поглядом на сестру Лері. Ран пильніше придивився до неї. Той, хто час від часу базікає в ньому, швидко заторохтів, що це, мовляв, хоча й досить красива, проте звичайна земна дівчина, підвладна старінню і зношенню. Але Ран наказав тому заткнутися і постановив собі, що такої гарної жінки він ще в житті не бачив. Невисока струнка, з гарно виробленою поставою, такою як найкращі статуетки, що їх вміють різбити лише майстри людей бика. Чорні важкі кучері, схоплені мідною діадемою з рожевим коштовним каменем. Біла шкіра, відтінена на оголених грудях намистом із чорних і вишневих камінців. Тканий пояс із візерунком зв'язку всього сущого. І великі сіро-зелені очі, підрізко окресленими дуже чорними бровами. Вона з ненавистю подивилася на Рана і зневажливо відвела погляд. «Як тебе звати?» – не дуже впевнено запитав Ран. Сестра Ларі гордо промовчала. Її звати Леда?» – сказав Плат. Еда не дочув ран і здригнувся від миттєвого споходу про своє перше нещасливе кохання. Ні, Леда! Добре, ходімо в город. Плат розпочав підготовку до обряду принесення кривавої жертви їхньому богу «Одному Є». Він передав усіх чотирьох полонянок у руки своєї дружині Улі і звелів скупати в пахучому зіллі, обмастити мазями, що збуджують чоловічу силу, і одягнути в чисті білі сорочки з вишитим знаком сонця, що світить яскраво навпроти лона. Біля чотирьох жертовників на наріжних каменях заломлення променів Наказав скласти сухих дров для жартовного вогню.